Basme în limba română. Cele 12 prințese dansatoare. A fost odată ca niciodată un rege care avea 12 fiice, adică 12 prințese. Erau una mai frumoasă decât cealaltă. Toate crescuse rămarea. Iar regele avea un plan să le mărite. Curând însă și-a dat seama că toate cele 12 prințese sau întreaga noapte. Nimeni din castel nu știa unde se duceau. Regele era îngrijorat. Începuse să încuie ușa dormitorului lor, ca să le împiedice să mai iasă. Însă toate încercările sale erau inutile, deoarece găsea pantofii prințeselor tociți. A început să-și facă griji așa că a făcut un anunț. Oricine va descoperi secretul despre dansul prințeselor Va avea dreptul să se însoare cu oricare dintre prințese Și va deveni rege după moartea mea Însă dacă nu va reuși să facă asta în trei nopți Își va pierde viața Vestea s-a răspândit cu viteza vântului Și în curând s-a și prezentat un prinț dornic să descopere secretul prințeselor eu sunt prințul din regatul învecinat și am venit aici ca să descoper secretul prințeselor A fost primit cu căldură la Palatul Regelui Seara, după cină, i s-a oferit o cameră unde să doarmă Camera se afla alături de dormitorul prințeselor Patul său a fost așezat în așa fel încât să poată supraveghea cu ușurință prințesele să vadă unde mergeau să danseze Ușa dormitorului prințeselor a fost lăsată deschisă Prințul se afla în camera lui Două dintre prințese au venit la el și i-au oferit un pahar de vin Prințul a băut un pic de vin și a început să supravegheze ce voiau să facă prințesele S-a așezat puțin pe pat, dar era amețit și a dormit. S-a trezit dimineața și a realizat că prințesele fusese la dans Același lucru s-a întâmplat și în următoarele două nopți. În cea de-a patra zi, când prințul nu a reușit să vină cu niciun răspuns, a fost omorât de rege fără niciun pic de milă. După un timp, au venit mulți alții pentru aceeași cauză. Însă cu toți au ieșuat în aflarea secretului. Toți au fost uciși de rege. Acesta nu se bucura că trebuie să-i omoare. Și era trist. Că nu putea primi un răspuns legat de dansul secret al prințeselor În regat se afla un soldat Care fusese nevoit să renunțe la armată din cauza unei răni Acum, fiindcă nu avea nimic de făcut în viață S-a hotărât să se ducă în orașul regelui În drum spre capitală a ajutat o bătrână Aceasta i-a mulțumit și l-a întrebat Încotro te duci? Nu știu Mă gândeam să merg în orașul regelui Oh, pentru prințese? Nu, ce vreți să spuneți cu prințesele? N-ai aflat de anunțul regelui? Oh, am auzit de el Dar cred că dacă urmez această cauză, o să-mi pierd viața La fel ca mulți alții care au mai încercat Trebuie să nu bei vinul care ți este oferit înainte de culcare și să te prefaci că dormi Spunând acestea, bătrâna i-a dat o mantie Vei deveni invizibil când te îmbraci cu ea Te va ajuta să urmărești cele 12 prințese Soldatul i-a mulțumit bătrânei și a plecat spre castelul regelui Regele l-a primit și pe el Soldatul a primit același tratament ca și ceilalți candidați Seara târziu, i s-a oferit o cameră care era alăturată de dormitorul prințeselor. După ceva timp, cea mai mare dintre prințese a intrat în camera soldatului. Bună, prințesă! Bună! Ți-am adus niște vin. Te rog, acceptă-l ca un gest de bun venit din partea noastră. Soldatul știa deja despre asta. A băut tot vinul, însă nu l-a înghițit. Deoarece își pusese un burete sub limbă. După ce prințesa a ieșit din cameră, a scos buretele și s-a prefăcut că a dormit. Toate prințesele s-au bucurat când l-au văzut că doarme S-au îmbrăcat toate să iasă la dans Când au fost toate gata, prințesa cea mare a ciocănit în parte, Iar acesta a dispărut imediat sub pământ Cele 12 prințese au coborât sub deschizătură una după cealaltă Soldatul a văzut totul am mercat mantia și l-a urmărit. Cobora scările cu prințesa cea mai mică. Pe la jumătatea scărilor, acesteia i s-a făcut frică. Cred că cineva merge pe lângă mine. Uneori ai senzația asta atunci când mergi pe întuneric. Vino! Soldatul a călcat-o un pic pe rochie. Ea s-a speriat și mai tare. Cineva m-a atras de rochie? Îmi e atât de frică! Ti s-a agățat de vreun cui? desfă -o și haide! Soldatul a zâmbit și a mers mai departe cu prințesele Acestea s-au dus într-o grădină frumoasă Unde toate frunzele din copaci erau de argint Soldatul a smuls una din ele drept dovadă În timp ce făcea asta, s-a auzit un droznet Prințesa cea mică s-a speriat din nou Ai auzit sunetul ăla? Da, e un foc de armă De bucurie că am mai scăpat de încă un bărbat au mers mai departe și au ajuns într-o grădină cu frunze de aur în fiecare copac. Soldatul a smuls o frunză. Din nou s-a auzit un trosnet. Prințesa cea mare a rugat-o pe cea mică să-l ignore. Mergând și mai departe, prințesele au ajuns pe o alee plină cu diamante. Soldatul a cules un diamant. Și de această dată, prințesa cea mică a auzit un trosnet și s-a speriat. Apoi au ajuns la un lac minunat unde le așteptau 12 prinți cu 12 bărci Fiecare prințesă s-a așezat alături de câte un prinț Soldatul a ales o însoțească pe prințesa cea mică O, prințesă! Mi se pare că barca este foarte grea astăzi Trebuie să mă folosesc de toată forța să vâslesc Nu știu, dar mi se pare cald aici Cele 12 bărci au ajuns de cealaltă parte a lacului Unde se afla un castel absolut superb cele 12 perechi au intrat în castel și la fel a făcut și soldatul invizibil. Când au intrat în sală, a început muzica. Cei 12 prinți dansau energic cu prințesele. Au dansat până la ora 3, până când li s-au tocit pantofii. S-au hotărât să se întoarcă. Cei 12 prinți le-au dus cu barca înapoi de cealaltă parte a lacului. De data aceasta, soldatul a stat cu prințesa cea mai mare. Când mai aveau puțin să se întoarcă în camera lor, soldatul a luat-o înainte și s-a întins în pat, chiar înainte ca prințesele să ajungă. Suntem în siguranță! Hai să ne schimbăm hainele și să mergem la culcare! Acest lucru s-a întâmplat în fiecare seară. Soldatul le-a urmărit, a strâns dovezile și s-a întors în pat înaintea lor. În ziua finală, când regele l-a chemat pe soldat, Maestate, toate cele 12 prințese pleacă pe sub camera lor Se află în castel sub regatul domniei tale Și i-a explicat întreaga poveste Regele s-au uitat la prințese Care ascultau toate acestea de după draperie Este adevărat? Iată dovezile, maestate Și i-a arătat frunzele de argint și de aur Și diamantele pe care le adusese Atunci prințesele au recunoscut au mărturisit ceea ce făcuseră. Regele s-a bucurat să afle adevărul. L-a felicitat pe soldat. Cu care dintre fiicele mele ai vrea să te căsătorești? Nu mai sunt atât de tânăr, așa că am să mă însor cu fica cea mai mare. Regele le-a dat ordin oamenilor săi să facă pregătirile necesare pentru nuntă, iar ceremonia a avut loc în aceea zi. Cinerele meu va fi încoronat după moartea mea! Au trăit fericiți până la dânci bătrâneți!